בעזרת השם ידברך ספר כוכבי אור, המשך. המשך של שיחות וסיפורים, מיוט ט"ו, אטוט מ"ג כולל, תחילת כרך שלישי. אוטטו, כפי הזמן, לאין תכלית באורך הגאולה שאנו מחכים אליה. אין להתפלא על רוב הערב וחושך הגלות שנתקדם לזה. כי על כל פנים לעיני בני אדם מוכרח זה לעומת זה, שיהיה גם החושך הקודם לזה נחשב ונדמה לעין תכלית. ט"ז כל יחידי סגולה שהיו בדורות הסמוכים, כמו אריזל ועל שם תוזל ומוארנזל, כולם נחשבים ועומדים מצד משיח בן יוסף. כי כל הכרח משיח בן יוסף הוא מהכרח הצדיקים שנסתלקו. כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. כי גם בגאולתנו ממצרים הוכרח משה רבנו עליו השלום לקח איתו את עצמות יוסף, שעל ידי זה נתקשר איתו. וכל נפשות ישראל נתקשרו אליו באמצעות משה רבנו עליו השלום. כי יוסף לא השביע את אחיו לקוברו עם אבותיו, ובהשבעתו אותם להעלות עצמותיו הייתה כוונתו מוכפלת בשני טעמים. טעם אחד כדי להיקבר בארץ ישראל, וטעם השני כדי שיתקשרו אליו על ידי זה. גם בכל הספר ביאור הליקוטים, של חמישה מאמרים בליקוטי מוהר"ן, אשר כתבתי בתכלית הקיצור, ראו ראיתי שגם זולת הקיצור עוד רבו הטעותים שנתעבו בהעתקת והדפסת זה הספר. ויש מקומות שנחסר בהם תיבות שלמות עד שאין יכולת ואופן כלל לעמוד בהם על המכוון. ויש שגם עלי בעצמי קשה לזכור מה שכתבתי בהם. ובפרט בביאור מאמר הראשון על הכתוב ראיתי וכולי, שנכתב שלא כסדר. נמצא בו על ידי זה הרבה יותר עניינים שקשה לעמוד בהם על המכוון. ונתעוררתי לכתוב לעת עתה קצת מהדורבתרא הנ"ל, ואם יהיה השם עמדי, הנני להוסיף מהדורבתרא על כל הביאור שמזה המאמר. י"ז השמחה בהילולה דרבי שמעון בר יוחאי, אם כבר היא מקובלת, ונודע מהארי ז"ל ושאר גדולים, שהוא דבר גדול מאוד, עוד נבואר בזה טעם נפלא מצירופי דברי הבנו שזה מחמת שבאמת היו צריכים כל נפשות ישראל, שהם חלק אלוקי ממעל, להיות קדושים בקודש קדושתו עד שתופיע להם השגת תורתו שבנסתר שזכה לשאוב מהמעיין והנחל הנובע ויוצא מקודש הקודשים. וכך שנכתוב מזה לקמן. אבל מחמת שלאו כל אדם זוכה, ועל רובם ככולם שוטף ועובר את תכלית ההפך, חס ושלום, שאין להאריך בזה, מוכרחים על כל פנים לקיים מצוות ובו תדבק כפירוש חז"ל, ידבק בחכמים וכו'. וכל הדבקות והקשר בהצדיק הוא על ידי מידות האהבה שממשיך האדם על עצמו כמבואר בדברי הבנו ז"ל. מהכתוב בנפשו כשורה בנפשו ותרגומו חביבה לכנפשה. ואהבה היא הגורמת השמחה בלב, כמבואר מזה גם בדבריו הקדושים. ובפרט ביום עלייתו בכל שנה לתורה והשגה חדשה שזה נקרא יום חתונתו חתונה והילולה כביכול, עם התורה שנקרא בשם כלה כנודע, וכפי השמחה וההתקשרות בו שזוכה כל אחד, כן יזכה גם כן למה שיזכה. י"ח. ועל יום ההילולה מרבנו ז"ל, שהוא הנחל בעצמו, כמבואר גם בזה מדבריו הקדושים, כיוון השם יתבהח בתורתו שבעל פה, שיהיה באמצעות שמחת בית השואבה. וכל שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. שהיא על שם הכתוב, ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ותרגום יונתן, <coughs> ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקאיה. כאשר שמעתי בזה מאבי ששמע ממעונת. וזה מכוון ממש גם לפרשת השבוע, זאת הברכה. בדבר הכתוב, וימות שם משה וכולי. והקורא העולה בעניין זה הכתוב, נוהגים כל ישראל לקרואו בשם חתן תורה. כי אף על פי שהם אינם נביאים, בני נביאים הם, ואף על גבדיינו לא חזו, מזלי הוא חזה. י"ט. גם כפי המבואר מדברי המקובלים <עד> שהתחלת עליית הנפש <עד> ביום השנה, יורצייט, ומתחילת ראש חודש, באמצעות <עד> עליית העולמות והנבראים אשר בהם, כאשר נכתוב בזה לכמן, מבואר ונראה שזה מה שגם בחייו הקדושים <עד> <עד> אמר פעם אחת, כל העניין שלי הוא ראש השנה. רבנו זל היה מעריך מאוד בתפילת ערבית שבליל, ראש, שבליל ראשון שבראש השנה, ואמר פעם אחת שזה מחמד שהוא מזדרז להמשיך מיד כל התיקונים הנמשכים בכל זה החודש. וכפי הנודע מדברי חז"ל ועל פי הארי זל, שבתחילה נמשך הכתיבה והמשכתה עד יום הכיפורים, שאז מתחילה החתימה, וגמר החתימה הוא בראשה הנהרה בו שמיני ובמאמר רבנו זל הנ"ל, נראה מבואר, שזה מה שאמרו חז"ל, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. כ. בדבר מידת הדין המתגבר יותר בסוף הגלות בהסתות וקטרוגים למעלה ומניעות ההסתות למטה. אשר הבאתי מזה לעיל באותי, שקצת מעניין זה נמצא גם בסוף גלות בבל אין שם. עוד אמר פעם אחת לעניין סוף גלות בבל, שאף על פי שגמר השם יתברך במידת רחמיו, לבטל מידת הדין וגזירות כליה שהייתה למעלה ולמטה, וגם נהפוך הוא להמשיך לדורות בכל שנה ושנה הערת פועים, ומחיית עמלק ימח שמו, באלה הימים, אין זה רק בכלליות ישראל, אבל בפרטיות האנשי בליעל והפושעים, אשר בפשעיהם נגזרה הגזירה הזאת, אשר בחובת התשובה לא זכו גם אחר כך לשוב, יכול להיות שעד היום לא נפסק מהם העונש. כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. ושכמו כן, בזה הגלות והתגברות מידת הדין הנ"ל, אף על פי שבכלליות ישראל יגמור השם יתברך במידת רחמיו, כי עד עת קץ לא יהיה נפסק מישראל אנשים תמימים וישרים, הבלתי חפצים כלל במבוכותיהם ובכיתותיהם, הנרמזים במעשה של הבעל תפילה, ובוחרים בדרך התמימות והפשיטות שדרכו אבותינו מעולם, והנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו, והכל יתהפך לטובה. אבל בפרטיות ישראל, כל אשר שקעו וצללו בקליפות החירופים והליצנות. יעבור אליהם מה שיעבור, וכפי שנכתוב לקמן בביאור המעשיות, נמצא לזה רמז בסוף המעשה מהברגר שהקיסר הזקן גם אחר כך לא היה לו גדולה. יען אשר על ידו עבר כל זה. <אף> שמעתי מאבי ז"ל ששמע מהאיש שנשלח מהרב הקדוש רב שלום מפרוויץ' לשבות אצל רבנו ז"ל, והאיש ששמע בזה הלשון מפי רבנו ז"ל. הספר מוסר שלי הוא תנ"ך, ומוארנת ז"ל העריך בזה ואמר שצעקת ונבואת קול נביא סובבת לנפשות ישראל גם עתה. כי עניין הכתוב בישעיה ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מסרותיכם כי חלה וכו'. שעל זה אמרו חז"ל קשה לצנות שתחילתן ייסורים וסופן כליה. ומה שתפסתי לדוגמה זה הכתוב, כי ליבי אומר לי, מקוטלי צורפי, עוד כמה דברים בעל פה, כי גזירת הכליה, הכליה שנמצא כעת למעלה, ושנגזרה בעת יציאת קליפת הלצון וכו', ודי לחכים הברמיזה כי אין ביכולת להעריך אלה הדברים בכתב. חף ב מאוד מאוד הקפיד אבי בשם מוענת, על הפוגמים בדבריהם כנגד הממשלה. כי פלגי מים, לב מלך ביד ה' וכו'. בכל הגזרות המציקות לנפשות ישראל לא יצאו רק מלמעלה. כמאמר הכתוב, אשור שבט אפי. ופירוש הכתוב, ואהבת לרעך, כי כמוך וכו', שמובא בליקוד א', סובר זה הפירוש גם על הכלל. כ"ג פעם אחת שמעתי מאבי זל שהקפיד מאוד מאוד על החוטא בדבריהם לערער אחר מידת הדין. ואמר אז את הכתוב בישעיה, והעם לא שב עד עמקהו. כי יש לנו להאמין שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, וכמאמר רבנו שאין הקדוש ברוך הוא שולח מניעה שאין ביכולת לעמוד בה. כי גם עתה יש ביכולת כל אחד לעמוד בכל הניסיונות. ועל כל פנים לא יערער אחר מידת הדין חס ושלום כשאין עומד בניסיון. ולא ישאל ויאמר למה אשתנה מזולתו. ובתכלית הקיצור יאמין שאין קשה כלל. כ"ד. ומוארנת ז"ל, כשעמדו עליו הרודפים בשנת הקצה, הודפו והתנפלו עליו לאמיתו, אותו ואת כל אנשיו בחינם על לא חמס בכפו. לא ירער אחר מידת הדין חס ושלום, ועל תעלומות דרכי הבורא יתברך, אשר פועלי שקר עשו חיל ואושר. והביא זאת גם בלב אנשיו להאמין באמונה שלמה, כי אין זה רק להישמדם עדי עד מחיים הנצחיים, ולהגיד כי ישר השם וכולי. כ"ה, <חפה> <חפה> כמו בדבר הפרצופים ופעולותיהם הנזכרים בכתבי ארי אין לדעתנו המגושמה שום תפיסה כלל. ואף על פי כי כן, כנים ואמיתיים כל דבריו בלי שום דופי חס ושלום, כן גבוה מעל גבוה נמצאים עולמות למעלה מעולמות רוחניות ונעלמות שאין לדעתנו שום תפיסה בהם כלל, בפעולות והנהגות ומעשיות נפלאות שגם בהם בעצמם משתלשלים כל הפעולות והמעשים הנמצאים בזה העולם הגשמי. רק שבסיבת השתלשלות מעולם לעולם נאחזים מכלי התמורות להמיר ולהחליף כל פעולה וכל מעשה, ובתמורות לחילופים שונים מדור לדור. ובדרך כלל אמת ונכון כל דיבור ודיבור שיצא מפיר רבנו ז"ל בסיפור המעשיות. למשל, כשמספר פעם אחת היה מלך וכו', אף על פי שבאמת לית מחשב התפיסה בזה כלל, כי זה שמעתי והבנתי מדברי מוהרנת ז"ל בעל פה, וגם בכתב מובא קצת מעין זה שכל מעשה נעשה במקום שנעשה. בליקוט את עניין הסימן י"ב, בפירושו עליה כתוב "והיה עשה לעולה" אשר נראה שם מדבריו הקדושים שכל עצת החיפוש והשאלה והבקשה איה וכולי, שמייעץ שם הוא למי שיורד ונופל לספקות, אשר בזאת הירידה יורדים לתחתיות המדרגות, אשר לשם לא נשפה חיות רק מהמאמר הסתום. יש להתפלא בפירוש העצה הזאת, מה כוונתו בזה בפשיטות לעובדא ולמעשה? כי זאת ידענו שרבינו ז"ל כבר אמר ונתפאר, אני קנקן חדש מלא ישן. וכל העצות והעובדות אשר ידענו בספריו הקדושים, לא לתורה החדשה ייחשבו. כי כל הזכיר רבנו ז"ל בדבריו הקדושים לא יהיה, רק לחדש את התורה הישנה בכתב ובפה אשר הורישו לנו אבותינו הקדושים. כי ההתחדשות לא דבר רקו, ואין דבר גדול מזה, ואין ביכולת להעריך בזה שלא להפסיק את העניין. ועתה? היכן מצינו עצה ועובדה כזאת? ואין לפרש מצירופו לזה מילת בקשה הנ"ל, שכוונתו על תפילה שנקראה גם בשם בקשה. כי לפי זה תהיה מוכרח לפרש גם במילת החיפוש הנ"ל, שכוונתו על תפילה. ואין זה רק דוחק גדול לפרש כן, וגם אחר דוחק לא תמצא לפי זה פירוש לכלליות דבריו הקדושים, שבפירוש הכתוב ואיה וכולי הנ"ל. כי הלועצת התפילה היא עצה כללית אצלו לכל מיני ישועות. וממילא נכלל בזה גם הישועה בבירור הספקות, ולא כי כן נראה מבואר מזה המאמר למעמיק בו. כי מזה המאמר נראה מבואר שמצא רבנו זו עצה נפלאה ומיוחדת לאלו הספקות, אשר לא יועילו כלל שאר העצות המועילות במדרגות שלמעלה מזה. וטרם נבוא לבאר בזה, הנני להקדים מה שמבואר משם, שגם גדולי גדולים, קודם שמתחילים חידושי תורה, מוכרחים לבוא בספקות שבקליפת נוגה ועץ הדעת טוב ורע. עד שגם הם מוכרחים אז לעצות החיפוש והדרישה איה וכולי הנ"ל. וכפי הנראה בפירוש הפשוט מזה המאמר לקיום ולמעשה, כי מילת איה היא משורש אחד עם מילת אייכה שנזכר בהקינות, והיא מילת אייכה שבפרשת בראשית. ומכוון לפי זה מה ששמעתי מאבי מורי בשם מוארנת ז"ל, על אודות אשר נחלש דעתו בראותו כמה פעמים שגם בעסקי הנפש נתקיים הכתוב גם כי אזעק ואשביע סתם תפילתי. ואמר בזו הלשון, אינני יכול עוד לקרר את ליבי רק בתשעה באב ובין המצרים בקינות, ובכל השנה בתפילת חצות, ולו רק לבכות על החורבן שאיננו מתנהגים כראוי. ובצירוף המבואר מדבריו הקדושים בפירוש המעשה מהשבעה בטלרס, על אודות השתי ציפורים הנזכרות שם בסיפור יום הרביעי, שהם כעין השני כרובים שהיו בבית המקדש, אשר בא בסוד קודשא בריך ושכינתה. כנסת ישראל, כנודע, ובזמן שעין ישראל עושים את צונו של מקום, שזה עניין אבדה שנאבדת, ומחזרת פנים מאיתו, גורמים כמו כן שגם הוא מחזיר מהם את פניו, והוא כעין אבדה. אסור בזיקים כביכול, שכביכול אין ביכולתו למוצאם, מאחדותו במידותיו ומשפטיו. ואז כל ברמה נשמע ני בכי תמורים, מחל מבקה וכולי. וכנגדה השם ממרום ישאג וכו', על נווה דילה ויקרא וכו'. ואף על פי שבכל בוקרים מתנחמים בנחמה ושמחה, וכל פסוקי דה שסוף כל סוף נגמר התיקון, אבל זה הכל לא נשמע כל כך למארחוק. והעיקר מה שנשמע הכל למארחוק מאוד, הוא כל היללה הנ"ל שבלילה עיינת שם. וכל עצת השושבין העוסק בתיקון, הוא לזרוק ולהמציא אלה הקולות בעצמם מזה לזה. עד שהילדי זה לבד יהיו כל התקרבותם ומציאותם זה לזה. ובצירוף המבואר מדבריו הקדושים, שכמו כן גם לגאולת הנפש בפרטיות, מוכרח גם לאלה העצות בעצמם, לקיים את הכתוב קומי, קומי רוני בלילה וכולי, שפכי כמה עם ליבך וכולי, והעיקר הוא בחצות כנודע, וכן מוכרח אחר כך לבלי להישאר ולהעריך יותר מדי בדבר הקינות והיללה. כי כל זאת האללה אשר בלילה היא מהכרח המתקת הדין בשורשו בעצמו. ובבוא האדם לשורש הדין, שמשם גם שורש העצר הרע והקליפה שנקראה על שם זאת האללה, יש שמתגבר עליו יותר על ידי זה בעצמו קליפת העצבות והאללה. כי נמצא בזה מלחמה גדולה, כמבואר כל זה גם במקום אחר. הוא מוכרח מאוד להיזהר ברון יחד כוכבי בוקר, להתחזק בכל רינה ושמחה שיש תקווה לאחריתנו. ובאחרית הימים נכון יהיה וכו', עד שעל ידי זה בעצמו עוסק בתיקונו נשמת משה השושבין הנ"ל, לקרב אותו גם עתה בהכרח בהשגת אלוקותו ותורתו וצדיקיו האמיתיים. כ"ז עוד בעניין הנ"ל שמעתי מאבי ששמע ממעונת שעיקר שבירת לבבו בחצות ובקינות ובהרגשת מילת אייכה, איכה נחרב וכו'. וגם מדבריו הקדושים בליקודי ההלכות, שזאת הייתה עצת ירמיה הנביא בעת התגלות והחורבן לפתוח באיכה בכל השלוש קינות שחיבר בתחילה. כמבואה בדברי רבנו ז"ל, שהוא מלשון אייכה, כידוע, והכף ומכבודו בעצמו ידבח, כמבואה גם זה מדברי רבנו מוארנת ז"ל. ואני ראה מכל זה שזה עניין העצה הנ"ל לחפש ולבקש אי על מקום כבודו. וממילא מובן שהעיקר הזמן הזה הוא בחצות, ועל כל פנים איזה שעה או שתיים קודם אור הבוקר כמבואר לכמן. ואף על פי שגם זה נקרא בשם תפילה, מבואר בכל זה מדברי רבנו הקדוש, שמעלתה גדולה כל כך, עד שלפעמים לא יקראיה כלל בשם תפילה, רק בשם צעקת הלב. שעל זה סובב הכתוב צעק ליבם וכו', הנסמך להכתוב הנ"ל קומי רוני וכו'. והוא שגם בעת שהתפילות אינם נתקבלים, יש ביכולתה להועיל ולהתקבל. כ"ח עוד יש לפרש שגם זה כל עניין וידוי דברים שהאדם מחויב על פי התורה, כמאמר הכתוב, והתוודו את עוונם. כי גם בדברי הוידוי האדם מיילל ומקונן על עצמו בחרטתו, אשמנו, בגדנו וכולי. ובנוסח אנשי כנסת הגדולה שכיוונו לסיים בזה, טעינו, תיאטענו כנען מדבר הציפורים מהקרובים שניטעו ונבוכו זה מזה. וזה כל ההתחלה בתיקון חצות שעל פי האריזל. כי גם כל אשר הוסיף רבנו זל על השלושה תפילות ביום, והזהיר למקורביו לשיח ולספר לפני השם ידבח, בכל יום, כל מה שעובר עליו, נכנס לסוג תפילת חצות, אשר לדעת האריזל יש בה הכרח ונחיצות גדול מאוד. כי גם האפלה והחושך הרוחני אשר בלב האדם, הוא מתאחד עם האפלה והחושך הגשמי, כמובן מדבריו הקדושים. ונתעורר מאמצעות האפלה והחושך הזה, לכונן ולבקש לפני השם יתברך, נקרא גם כן בשם תפילת חצות. רק מחמת זה בעצמו שהם מתאחדים זה בזה, מסוגל יותר לכוון זאת התפילה בחצות לילה ממש. וכן נבואר מדבריו הקדושים, שעיקר אמירת תיקון חצות, הוא על מה שנעשה עכשיו עם האדם. ושיש לפרש בזה את שיחתו לפני השם נדבך ככל אשר עם לבבו. ויען אשר בכל זה מבואר מצורפי דבריו הקדושים, שגם כאשר יתבודד האדם להתוודות ולכונן כנעל, יבקש ויתפלל בפרטיות על כל דבר. ומדברי מוענת ז"ל מבואר שיש לצרף לזאת התפילה גם תהילה ותודה על העבר. יש לפרש בעניות דעתי לפי הנעל, שזה מה שנכלה גם תפילת חצות לשניים, תיקון רחל ותיקון לאה. כי עיקר הקינות הוא בתיקון רחל, ובימים שאין אומרים בהם תחנון, מדלגין אותו, ולא תיקון לאה כנודע. כ"ט כפי הנ"ל נראה מבואר, שהוא ההכרח על פי התורה להספיד ולקונן על נפש הנפטר, שזה עניין אבדה, כמובן מדבריו הקדושים ממקום אחר. ושזה מה שמבואר מדברי המוהרנד ז"ל, שעל ידי זה חוזרים ומוצאים את הערתו ביורשיו, מכל שכן בזרו. ושזה מה שאסרו חז"ל להאריך בבכי והספד יותר מהזמן שקצבו לזה, שבעה לבכי וכו', שלא יתגבר יותר על ידי זמידת הדין ואבלות חס ושלום, וכנ"ל באות זין האין שם, ושיש להאבל לקבל את הניחומים שמנחמים אותו, וכעניין החיוב בכלליות ישראל להפטיר אחר תשעה באב שבע דנחמתה. ל. מה שהזכרתי לעיל שעל כל פנים יקום כל אדם שעה או שתיים קודם או הבוקר, ובקיץ על כל פנים בהשכמה בכל האפשרות, שמעתי מאבי זל בשם מוהרנת זל, שזה מה שנזכר בפרק שירה שבעה קולות מהתרנגול, אשר המציא בטבעו הבורא יתברך לעורר בני אדם מהשינה, וכאשר יעוררם בחצות לילה עוד יכפול וישלש וכולי לעורר בכל שעה עד הבוקר. שאם לא יתעורר האדם בחצות יקום על כל פנים אחר כך בכל האפשרות ויקדים. כי אם לא נתעורר לקום גם בשעה השנית שאחר חצות, יקום על כל פנים בשעה השלישית וכן להלן. וזה הכלל נמצא למוענת ז"ל גם משאר עובדות, כאשר נספר ונבהר בזה אם ירצה השם לקמן. למד אלף. בדבר המאמרים הפליאים וסותרים זה לזה נמצאים באגדות חז"ל נראה ומבואר מצירופי דבריו הקדושים, ומשאר ספרי אמת שכמו בדבר ההלכה יש מי שאומר לעובדה ולמעשה בנגלה ובפשיטות דעתנו, ויש מי שדבריו בתכלית ההפך, כי זה אוסר וזה מתיר, ואף על פי שגם דבריו דברי אלוקים חיים, אבל רעם גבורותיו מי יתבונן, כי בפשיטות לתבונתנו ודעתנו שבנגלה אין הלכה כמותו. כן, גם באגדות חז"ל, ויש מי שאומר ומאמריו כנים ונכונים בנגלה ובפשיטות דעתנו, ויש מי שמאמריו גם כן כנים ואמיתיים, ודברי אלוקים חיים כנ"ל, אבל לא בפשיטות דעתנו. גם מבואר מדברי רבנו ז"ל, בליקוד א', סימן ר', שהצדיקים שבזמן הזה, הם הם הצדיקים שהיו בזמנים הקודמים בסוד הגלגול. ובמקום אחר מבואר מדבריו הקדושים, שהוא משנת רב נחמן הנזכר בדברי חז"ל, אשר עליו כפלו חז"ל את דבריהם, הלכה כרב נחמן, הלכה כרב נחמן. ויש ללמוד מדבריו הקדושים ברורים וחלטים באגדות חמנו ז"ל. ל"ב מידי דברי בדברי האמונה הקדושה שרוציתי מדבר רבנו ז"ל ומוהרנת ז"ל, הנני להזכיר גם מה שמבואה מדברי מוהרנת ז"ל, על אודות אשר בדורות הנבואה אשר המציאה אז הבוראית ברח, השפעת הנבואה להזוכים בה, נשפע קצת מחמת זה גם לאומות העולם, כמו לבן ובלעם. ויש לפרש לפי זה שכמו כן, בדבר המראות וחזיונות שגם היום זוכים להם הצדיקים האמיתיים, מגיע לפעמים דלפ, דפעמים, קצת מזה גם לבלתי זוכים. ל"ג. מאמר רבנו ז"ל שהשם יתברך אינו עושה שני, דברים, שני פעמים דבר אחד, שמובא מזה בהשיחות שאחר סיפורי מעשיות, מצורף להמובא בהשיחות שהשם יתברך מנהיג עתה את העולם יפה יותר מקודם. ואף על פי שכותב שם זאת לעניין גשמיות, ממילא מובן שכמו כן גם ברוחניות. ויש בזה להעריך בעניות דעתי. כי זה עניין מה שגם גאולתנו ממצרים וגאולתנו מבבל לא נשתוו זה לזה. כי אף על פי שברוב החטא בגאולה השנייה, כעניין מכשול לנשים נוכריות, לא זכינו לעלות באותות ובמופתים כמו בגאולה הראשונה, בכל זה הפליגו חז"ל בקדושה השנייה. כל מקום שכבשוו לבבל, שהיא קידשה לשעתה וקידשה גם לעתיד לבוא, ועיין לכמן. למדלת פעם אחת אמר מוהרנת ז"ל בזה הלשון, העיקר מה שהכרתי את רבנו ז"ל, הייתה משיחותיו הקדושות אשר בכל. כפי אשר בכמה עתים וימים לא מש מתוך אוהלו, ושקד על דלתותיו יום יום. ובהלבשת רבנו ז"ל אור תורתו, והודעת גדולתו. בשיחותיו הקדושות אשר בחול, ונקראו אצלו בשם שיחות חולין. למדהי ה. Hey. וכן הבנתי גם מאבי ז"ל, שעיקר הכרתו בגדולת ורוממות מוהרנד ז"ל, וידיעותיו שזכה על ידו לעידן מגדולת ורוממות רבנו ז"ל, הייתה גם כן ברוב שקידתו על דלתי מוהרנד ז"ל, ונסיעותיו התמידיות שני פעמים בכל חודש. שבת אחת בביתו בטודשין, ושבת אחת בבית מוהרנד ז"ל, עם קצת ימים קודם השבת וכן לאחריו. וחוץ נסיעותיו אשר נשא איתו לשמשו לעת זקנתו, והנסיעה נתארכה כל פעם הן בקיץ והן בחורף. ל"ו העתקה מספרי כוכבי אור חלק ג', הנקרא בשם חכמה ובינה, בשינוי לשון קצת. מודעת זאת בדברי אריזל, אשר יבואר לקמן כי אמנם אשר לו לא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל הוא בעצמו עוד יקום לגאולנו גם מהגלות הזה. כי משיח הוא משה, ומה שהיה הוא בעצמו שיהיה ביתר שאת. ואם מדבר, מדברי אחרים לא משמע אחי, אבל כבר נודע שכל היריים והחרדים לדבר השם תפסו בעניינים כאלה לעיקר גדול ועצום דברי האריזה, אשר קיבל תורה מפי אליהו זכור לטוב. כי בוא יבוא גם בשעה החמישים, וישיג אותו בשלמות עצום ונשגב, עד שלא ירד עוד מאיתו. ועל הודות שאמרו חז"ל, שלח נא וכולי, שאין עוגו עלם לעתיד, הבט נא ורמה שמובא בשיחות תר"ן, סימן נ"ד, בעניין גלגולים. הוא מובא גם בשאר ספרי אמת, שאין הנשמה מתגלגלת כמו שהייתה. רק זה הנפש, אם זה הרוח וכולי. כי בזה תבין שלא סתרו זה את זה מאמרי חז"ל האלה. ועתה, כפי אשר נודע הדבר שדיבר רבנו ז"ל בעת שגילה את המאמר שבליקוט את עניין הסימן כ"ח, דע שיש חילוקים בין התורות וכו'. ומוארנת ז"ל מעוצם הרגשו בזכות לבבו את עומק נוראות דבריו הקדושים, עד כי בערו בקרבו כלעבת של עבת ממש, לא יכול להתאפק. ונתן את קולו בפני כל הניצבים עליו, אולי כך הוא הפירוש מה שאמרו חז"ל, אין בן דוד בא אלא בשיח הדת. היינו שיהיה בעולם, ולא ידעו כי כבר הוא. ובביאור יותר שמעתי מאבי שאמר בזה הלשון, ישוחחו משיח משיח, ולבסוף אינו. ורבנו זל גילה את עיניו והראה לו, כי גם רב אמר כן, אם ננחה יהיה ענה. ושנא בן פרק חלק איתה כגון ענה, אבל כמדומה לי, מאשר שמעתי מאבי זל שרבנו זל סיים אז, ענה הוא. ועיין מחייה מוהר"ן בשיחות השייכים לתורות שיש צדיק שהוא כלול מטרן משיחי נכדיו. וכפי הנראה הוא מבואה מדבריו הקדושים בעל פה שאלה הדברים סבבו על רבנו ז"ל בעצמו. ושאף על פי שנמצא בו גם מנשמת בן דוד היה העיקר מצד משיח בן יוסף. ושאף על פי שגם האריזל ועוד מיחידי הדורות היו מצד משיח בן יוסף. אבל בואו נתקיים מאמר הכתוב שבשבח התלמיד חכם שנקרא בשמש את חיל רבות בנות עשו ועת ואת עלית על כולנה. ל"ז גם מבואר מצורפי דברי מוהרנת ז"ל, שבהכרח השינויים הנזכר לאלבעות ל"ג, נשתנה כמו כן הכרח התקשרות נפשות ישראל לעצמות יוסף. כי בגאולה הראשונה הייתה התקשרותם אליו על ידי כריכת עצמותיו כנ"ל. בעתה יזכו מדור לדור אלפים נפשות ישראל להתקשר לעצמותיו על ידי השתתחות על קבורת עצמותיו. ושזה מה שהבטיח הבנו ז"ל בהבטחה גדולה לכל הבאים על קברו הקדוש. כי גם זה מעיקרי התחלתא דגאולה. ל"ח. והנה כבר מובן מדברי המוהרנת ז"ל, היוצאים מדברי הבנו ז"ל, המצורפים לדברי הזוהר הקדוש של כתבי הריזן. שעיקר רעת הגלות. ולהפך, טובת הגאולה, וברוחניות להכרת החיים נצחיים בדבקות המוחים, בעונג התורה שבנסתר המיוסדת על התורה שבניגלה, ושמחמת זה לא הייתה כלל השלמה בגאולתנו ממצרים קודם קבלת התורה. וגם אחר כך מקבלתה על כל פנים בניגלה נתקלקל מחמת חטא העגל, שלא זכינו אחר כך לקבל את הנסתר שבה, שבזה היינו זוכים לחירות ממלאך המוות. וכאשר ביארתי מדברי הבן-הזל בסימן כ"ב, ליקוד תא חותם בתוך חותם עיין שם. ועתה בירידתנו לזה הגלות האחרון מחורבן בית שני דחמרלן, להשתקע בשער הנון, בשבר הים דסיטרא אחרא. יותר ויותר הקדים השם נתבעך רפואה למכה שנתעורר, רבי עקיבא, בערך עשרה שנים קודם החורבן, ללמוד וללמד, עד שהיה ראוי שתינתן התורה על ידו. עד שנתייחד בו אחר כך תלמידו רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא בו פי שניים ברוחו. כי הוא שניתן לו רשות להוציא על פני תבל תורה שבנסתר. שיהיה מצעד שער נ"ד הקדושה, כי היה בו ממשמת משה. ועתה עלה יותר והתפאר בעידר בלשון הכתוב, ומשה לא ידע וכולי ואנה ידענה. ואף על פי שמרוב קלקולי הדורות, נסתתרה אחר כך תורתו בעצמה כמה מאות שנים. אבל בכל זאת גמר השם התבהח להוציאה שנית מטערה והסתרתה עד שבאה וירדה אחר כך גם נשמתו ברבנו הריזל להתחילו לגלות יותר תורה שבנסתר וזאת אשר העתקתי מספר שלה מפרשת ואת חנן וזה לשונו ומשה עלה אל האלוקים שהיא הבינה והשיג אף שאר החמישים עד כאן לשונו ועוד נבואר שם בתחילת העניין מה שמצא כתוב בשם המקובל מורנו הרב חיים תלמיד המובהק של אריזל בכל דור בא משה בסוד העיבור. וקודם שחתו ישראל היה משה בתכלית השלמות והיה משיג שער החמישים. וכשחטאו ישראל נעלם ממנו, וזה שאמר השם לך רד, כנ"ל, רד ממניין לך. לזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, חמישים שערי בניין נבראו בעולם וניתנו למשה חסר אחד. פירוש, מעיקר הכולם ניתנו לו. ואחר כך חיסראו אחד, וזו שכתוב, ותחסרהו מעט מלוקים ויעל מערבות מואב אל הר נבו, נון בו. ונכנס הנון בשמו ונעשה נשמה, וידוע כי נשמה היא בבינה. וזה נרמז בפסוק, נביא הקים להם מקרב אחיהם, הנה יזכיל עבדי, הוא משה והוא משיח. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כגואל הראשון, כך גואל האחרון. וכן הדור שהולך הוא הדור שבא. ואמר הנה ישכיל וכו', כי המעלות תהיו בהדרגה, בתחילי השכיל, אחר כך ירום, ואחר כך ונישאו, ואחר כך וגבה וכו'. והולך הפסוק ומגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות, עד שבשביל כך ראוי לעלות לכל אותה מעלה. ואמר כאשר שממו עליך רבים, כן משחת מאיש מראהו ותוארו. ועליו מדברת כל הפרשה. ואמר, מי האמין וכולי, וזרוע השם על מי נגלת, עד כאן לשונו. והנה, בדבר הפסוק הנ"ל, המגלה מה שיעבור עליו באלו הדורות. ועניין כל הפרשה הנ"ל, על הסובבת עליו. אשר כל אשר יעיין בהם היטב, יראה בעיניו שמבואר מהם כל אשר עבר על רבנו ז"ל, מעניין המריבה והמחלוקת, ולעתיד בהתגלות האמת. יאמר כל אחד לחברו, מי האמין לשמועתנו וכולי. ויעל כיונק לפניו וכשרש מארץ צייה, לא תואר ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו, נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, ואנחנו חשבנו נגוע וכו'. גם אם תוסיף לעיין שם בשלה, אשר יסובב עליו גם הכתוב שבסוף הפרשה הנ"ל, וזה לשונו, לכן אחלק לו ברבים, רצה לומר, שייקח שכר כנגד כולם. ואת עצומים יחלק פירוש, הוא יקבל חלקו מהקדוש ברוך הוא ממש, ושאר הצדיקים יקבלו על ידיו. ותראה בעיניך שיש לבאר שזה, זה מאמר רבנו ז"ל, שיש לו ניגון לשיר, אשר יהיו העולם הבא של כל הצדיקים החסידים. ושזה עניין מה שאמרו חז"ל, שר לא נאמר אלא ישיר, כי כבר נודע ומובן, שכל שכר המקובל לצדיקים הוא באמצעות הניגון שיתאר לעתיד. גם מכל דברי השל"ה הנ"ל ובשם האריזה, נראה מבואר גם כן בפירוש הכתוב לא קם וכו', כנ"ל שבכל דור הולך שהוא דור שבה עד כל השישים ריבו נשמות ישראל, לא נמצא ולא קם עוד מישראל כמשה, אבל הוא בעצמו נתגלה מדור לדור יותר ויותר ממדרגה למדרגה וכו'. ואגב אורך העניין היא לפרש קצת דברי השל"ה המורכבים בדברי מורנו הרב רב חיים ויטל ואריזל בעניין השם אלוקים הנזכר בהכתוב הנ"ל וכו', שהיא הבינה, כי זה מבואר מדברי חז"ל בעצמם בעניין הכתוב התחסרהו וכו', אשר פרשו וסבבו את השם אלוקים על הבינה, אשר מזה למדו שנחסר קצת ממשה. ל"ט בדבר המחלוקת הנ"ל שהייתה עליו, עיין בזוהר הקדוש פרשת בראשית, שכתב שם לעניין משה, ואדם התקראי ובגיני איתמר בגלות הבטרה, רעה, ולאדם לא מצא עזר, אלא כולו כנגדו. וכאשר יצא מפיו הקדוש על כלליות הצדיקים שהיו בעמיו, כמו שאלו שחולקים עלי אינם יודעים ממני, כך אלו שאוחזים ממני לא יודעים ממני. מ. Mm. גם כבר כתבתי במקום אחר שכפי המבואה מדברי האריז שכל שער נחשב ונקרא בשם מוח מיוחד בבינה, אותיות בולטות ומצטרפות בשמו הקדוש נמחנ, אותיות הנרגשות במבטא, או בדרך זה ממחננ, שהנון כפולה כנגדה, ובהתאחדותו עם משה ממילא מבואר שהוא הנשמה שבכלליות העולם, אשר העיקר בהם היא כלליות ישראל והצדיקים אשר בהם. מ"א והנה כבר הבאתי לעיל משיחות רבנו ז"ל שאחר סיפורי מעשיות. שבגלגולי הנשמות מדור לדור מחליף השם מטבח צרופי הנפש, רוח ונשמה שלא היו בצירוף הראשון לבוא באיש אחד כנ"ל. כי כאשר תרד הנפש באיש אחד ונצטרף לרוח מאיש אחר, וכפי הנראה לעניות דעתי מצירופי דברי רבנו ז"ל בכתב ובפה, שאף הפי על פי שגם רבנו ישראל הבעל שם תוך זכר צדיק וקדוש לברכה, נחשב בין יחידי הדורות כרבי שמעון בר יוחאי ואריזה לנעל, אבל בו נמצא עיקר גדול מנשמת שנקרא אחר כך בשם ישראל. וכאשר זכה תחילה בעבודתו להמשיך בעולם נשמת יוסף, ואחר כך נשמת משה רבנו עליו השלום, שאחר כמה דורות נצטרף להם דוד, אשר על ידו פדה השם את יעקב בפדיון העליון, שברהב אדריוין וגלו וכו', כי בבניין בית דוד האירו יותר המוחין שביציאת מצרים וקבלת התורה כן, גם אתה. שנפשות ישראל מוכנים לקיום הכתוב כי פדה וכו' וגאלו בגאולה נצחית. הקדים לנו השם יתברך נשמת ישראל סבא כנ"ל להמשיך בעבודתו מזערו הקדוש, נשמת מוהר"ן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעניין מוחין, מוח, מוח נ' הנ"ל, המוכרח, והעיקר בנשמה כלליות שבמשה הנ"ל, כי תורותיו ומעשיותיו הן הן סדרי תורה. ופנימיותיו הנמצאים מצד הנון כאשר הבאתי במקום אחר, והמוכרחים לגאולתנו הנצחית. מ"ב ביען, אשר מחמת זה נקרא גם כן בשם פודה וגואל, יש לבאר שזה מה שמובא בספר כיסא מלך, בפירושו על התיקונים בזה הלשון. אית ער פרוקנה וכו', בשנת ה' hey, תקל. ולא יעבור מחזור רש רצ"ב הנשלם בשנת התקמ"ט hey, עד שיבוא בן דוד. כי כפי ששמעתי מאבי ז"ל, ששמע מפי מוהנת ז"ל, מכוון יותר הגרסה המובאה בספר חיי מוהר"ן, שהייתה הולדת רבנו ז"ל בשנת תקל"א בחודש ניסן. ואשר לפי זה הייתה הורדת נשמתו לזה העולם בסוף שנת תקל"א. ותחילת פרסומו והתגלותו בעולם הייתה אחר כך בשנת תקמ"ט מכוון ממש. כבר כתבתי לעיל שהוא נקרא גם בשם בן דוד, ואם לא רצאת סמ"ם להעמיד עליו עלילות בחינם על לא דבר, הייתה גאולה שלמה בימיו. ג. גם כפי הנודע בספרי מת שנשמת משיח הוא בסוד השכינה, יש לבאר שזה מה שמבואר בסידור יעווץ, בפתרון חלומות, שהרואה אדם שנמצא בשמון נון, ויש אומרים דווקא שתי נונים, כאילו ראה פני השכינה. וזה הפתרון מתייחס בקבלתו מיוסף הצדיק בעצמו, כנרשם בו לסימן השני אותיות י"ק, שהם ראשי תיבות יוסף הצדיק, כמבואר שם בהקדמת הפתרון. גם שמעתי מאבי שזה מה שיצא מפי יעקב אבינו בתורמותו על השבטים, אשר הם הם היו כלליות צדיקי הדור שבאלה הימים, והתעמות הייתה על מכירת יוסף, כמובן ממה שקינתה אחר כך שמעון ולוי שהיו עיקריים בזה. ואמר להם, האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, כי גם אז בהתגלות יוסף, אוסף והולך נחל נובע ומתחדש וכו', כולכם תריבו עליו. כי גם אז אף על פי שרק שמעון ולוי אמרו איש אל אחיו לכו ונהרגהו, אבל מהחלטת הכתוב בלשון סתם הכוללת כולם, וגם מדברי יהודה שלא אמר בעצתו על המכירה רק וידינו אל תהי בו, כי בעבודתו בבית הפראים הערביים ממילא קרוב הדבר בתברת חרון אפם על איזה משגה, שהכו אותו עד שתצא נפשו. רק שעל כל פנים, ידיהם בעצמם, אל ישפכו את דמו. ובאמת האמיתי הייתה מעלת יוסף נעלה ונשגב על כולם. כי רק הוא נחשב בין השבעה רועים. ועוד בשין ארבע ראשים המורים על הפודים והגואלים של ישראל. כי על ידי משה ואהרון, ועצמות יוסף כנ"ל, יצאנו ממצרים. וגם עתה, מזה הגלות בצאתנו על ידי בן דוד, נמצא הכרח גדול בעצמותו כנ"ל. הרב ז"ל מצ'רין ששמע מאבי אביו, הרב רבאורון ז"ל מברסלב, שנכנס פעם אחת לרבנו ז"ל ואמר לו, קצת בלשון תוכחה: למה לא תיקח את ספרי ותעיין בו היטב עד שיעלה על דעתך איזה קשיא, ואחר כך תוסיף ותעיין בו עד שתבין ותדע את התירוץ על זה? וכשמוע הרב את דבריו חזר לביתו, פתח את הספר דקותי מוהר"ן והתחיל לעיין בו. עד שעלה על דעתו קשיא או פליאה בדבריו. ואחר כך הוסיף ללמוד ולעיין בו עד שעלה על דעתו התשובה והתירוץ של הקשיא הזאת. וחזר אחר כך לרבנו ז"ל ואמר לפניו את הקשיא והתירוץ והותו דבריו בעיני רבנו ז"ל. ואמר לו, אני יודע מאחד שחיבר פירוש על הזוהר ולא ברוח הקודש, ואף על פי כן כיוון אל האמת. כל זה שמעתי מאיש אחד ששמע זאת מפי הרב ז"ל ובצירוף כל זה, וענה באות י"ב, תבין גם כן ברוב ההכרח וחיוב והסגולה שבלימוד העיון אשר בתורתו, וגם בפשיטות לא בדרך, לא בדרך דרש.